Oj, oj, oj. Vi har en väldigt välbekant röst och person i rummet i poddstudion och eh, du har så många gör och mål och titlar så jag tänker bara säga välkommen Andreas. Tack så mycket. Fan, vi träffades ju i bowlinghallen senast. Du, ja. Helt galet, det var ju bara några veckor sedan så sågs ja, ja. vi på eh, två oberoende av varandra barnkalas eh, på <laughs> bowlingkalas. Fan, det var, vad, var, det, vad var er recension sen när ni kom därifrån? Äh, Hur kändes det? Ja, det var där. Ju... Vi klagade ju så pass mycket att vi fick massor massa rabatter och skit, för det var Jaha, till och med så. <laughs> <kaos. laughs> Mitt barn alltså eh, slutade med att han stod och grät på Oj. bowling. <laughs> bowling. Ja, det, så då kände vi att nej, men det här känns inte bra. Så ja, att, eh, jag hoppas att ni hade trevligare. Men, <laughs> alltså, att jag har ju varit där på några kalas, och en lustig grej ska jag säga. Om man har ett gäng barn alltså som är små, säger under 12 i alla fall, mm. och så ska de bestämma innan vad de ska äta, då... För alla som har kommit i kontakt med barn vet ju att barn är inte bra att sätta sig och vänta en halvtimme på att få sin mat. Liksom. No, no. Så nej, nej, nej. Att, så att om du ändå ska bestämma innan att jag ska ha hamburgare eller jag ska kyckling eller någonting. Då, och de vet att 14.00, ja. då kommer det komma här 12 stycken nioåringar eller 12 stycken sjuåringar eller någonting. Då kunde man ju ändå tänka sig att maten var så att säga på plats. Nej. Mm -hmm. ja, men så jobbar de ju inte. Nej, nej. nej. Det, det var är mycket det. där. Vi skulle kunna prata om, om det i en timme, för det var mycket, men nej. Jag tänker det är inte som att barn sitter och har förrätter och för nej, nej, djupa <laughs> konversationer. Eller, eller liksom, eh, diskutera om four straps är något att ha. Nej, <laughs> så, så exakt. Men, men, men det vi pratade om då var ju också så här, fan vi måste ju podda ihop. Mm. Vi har ju velat lyfta... Både dig och Alex länge, för ni är ju sjukt intressanta personer såklart. Men nu känns det som att det finns till och med ännu en anledning, för att folk är väldigt nyfikna på varför vi, varför vi bytte namn. Ja, och så tror jag alltid, det ser upp med alla grejer som händer. Ja. Alltså vad, vad man än gör. Det, jag vet inte om, om det säger någonting om branschen eller, eller om vår tid det är i alla fall någonting tragiskt för alla tror att det är liksom resultatet av en stor konflikt alltså vad Exakt. som helst Ja precis. Ja. Om man ser nej, typ nej, nej, nej. Ja. Vet du, jag såg Askan på stan, han drack en Coca-Cola ja. är han i bråk med någon som drack en Pepsi ja. tidigare, ja. var är det därför? man bara, nej han kände nog bara för en Coca-Cola ja, ja, ja. <laughs> och lite det som vi pratade om när vi sågs faktiskt där på kaloset ja. också det är liksom varför kan inte fler anamma det här konceptet, the more the merier? varför ja. måste det vara krig mellan alla det viktigaste är väl att vi gillar träning vi gillar att vara hyfsat liksom, sunda och hälsosamma, och där har vi ju jättemycket synergier, varför måste mm -mm. det vara liksom som fientlighet eh, mellan många grupper, Eller så, och dessutom är det inte så här en, en öppen fientlighet, en, utan den är lite så här ja. dold, men den, den finns ändå där vi pratar om mycket ärskan som, som jag alltid tyckte. du har gjort bra att, att liksom, för det har funnits traditionellt sett att man nästan då, särskilt då det, och det här är ju kanske för man känner till styrketräning mest, det finns säkert inom andra områden också, men att man ganska tidigt måste du välja, så här, men vänta, vad sysslar du med? Är det, liksom, är det bodybuilding? För då, då är det där du ska hålla det. Och då måste du ju ogilla de andra. Eller är du tyngdlyftare? Då, får du fan inte, då kan du till och med vara så här, då ska, de där jävla styrkelyftarna. De lyfter inte tyngder på riktigt. alltså Det ska liksom vara, och, och för mig har det varit så förbrydlande. För att på något sätt är det så, verkar man inom träning på något sätt. Eller liksom håller på med träning så här då är det ju så jävla bra för alla. Om det startar en ny podd, om någon gör liksom, eh, driver ett proteinpulvermärke eller träningskläder eller PT eller någonting så här. Det är ju inte så att det finns hundra människor som tränar och så ska man dela upp dem där. Så att man säger så okej okay, Linnea, du har tio fan, det är tio jag inte får. Alltså utan <här> att, att det är massa folk som liksom, på något <här> sätt försöker sprida någonting positivt och gör något inom träning det gör ju med stor sannolikhet att det blir fler som tränar. Mm. Och det är ju om någon annan då har tänkt att hålla på med träning. ja Det är väl kanon. Det är alltså, kul liksom. Äh, det är skitkul. Äh, ja. Ja, nej, men det, det är en rolig eh, föreställelse där. Men vi, nu försöker vi här vara öppna med att eh, bara sticka lite hål på det här idag. Det är bra. Mm. Tänkte jag. Men, men i, innan, innan vi fortsätter det, det här sköna stacket. Det, det jag vill konstatera att det känns lite, den här konsultationen känns lite som ett barn som har flyttat ifrån sina föräldrar som tillbaks tillbaka sina föräldrar för <laughs> <laughs> första gången. Så jag har ju varit med hos er flera gånger men det första gången du blir inbjuden till oss. Just det. Och det är lite kul. <laughs> det är extra härligt ju att jag alltså <laughs> väntar till ni kör utan tyngre. Då, då kommer jag. Jag vill inte komma. <laughs> Nej, Men någon gång måste ungarna flyga hur nästa. Jag menar det. Så är det. Ja, det, är det. Det var bara en kul, kul grej att komma och tänka på. Nej, men det ni snackade om, det är också lite så här intressant varför allmänt folk inte kan samspela eller konkurrera på schysta villkor. Att det behöver inte vara eh, konflikter. Nej. Förstår du vad jag menar? Och då pratar jag inte om det här, men allmänt. Ja. Man kan... Uh, ha uh, intre kommersiella intressen tillsammans utan att man behöver utan att det behöver vara någonting. Ja, självklart. Och det är också det är lustigt för att alltså jag reagerar på att återigen då, vi är ju inom träning som man ser ju mest av det. Det är säkert om vi höll på med sömnad eller om vi höll på med trädgårdsskötsel. eller någonting. Men, men det finns liksom en tendens att om jag ska sälja online-coaching. Istället för att säga att liksom, ah, men jag har det här och jag, jag kan göra något bra, så, så ska jag liksom direkt gå på oh, många coacher där ute. Är stora idioter. De är mm. fel, de är fel. Eller om jag då ska sälja ett proteinpulver. Istället för att säga att så här, vi, jag tycker den här chokladsmaken är god som vi har gjort. Då ska jag säga, fan har ni smakat den där äckliga som de har gjort. Vet du, jag, jag tror inte heller att det är protein. Alltså, jag tror att det är socker om man smakar. Alltså, ja, jag fattar precis. Liksom det, det blir konstigt. Och jag menar inte så här att det, man inte kan eh, kolla ut bullshit. Det är klart man kan göra det. Men det blir liksom lustigt när hela ens... Helens verksamhet ska gå ut på att... Träcka ner, tracka ner ja, andra. Ja. Det är liksom grejen. Lyfta sig själv? Ja, ja. Blir det inte För... tråkigt också? Alltså, är det inte trissat att leva bara? Jag tror det är också sån klassiker liksom att man bryr man sig mycket mer om vad andra gör eh, än att faktiskt fokusera på sitt... Man kommer ju få mindre gjort. Så är det ja. ju. Ja, ja, men vet, vet vad, jag, vad jag tänkte på eh, när du berättade det här? Det är som om man fokuserar på sin grej, eh, du står ju för en sak. Du står för ett koncept, eh, era värdegrunder, bla bla bla, som, som du paketerar ditt varumärke med. Sen så kommer människor som identifierar sig. Men det du står för och din design och hela den biten. De kommer ju antingen gilla det eller så gillar de något annat brand. Mm. Så kommer det alltid vara. För varför jag drar upp det här. Jag satt igår i min bil och, och käkade en låda. Och så åkte en ganska snygg Volvo. För jag bara, men, äh, Volvo är faktiskt ingenting för mig. För jag identifierar mm. med det märket jag åker. så om man, om, man, om man tänker lite så här, om kunden får bestämma istället för att jag ska säga att min produkt är ja. bäst eller mitt brand ja, ja. Är C eller så. Kunden kommer ju ändå landa där den vill landa. Tänker Nej, jag. Men verkligen. Nej, men och sen tror jag så här att det är ju ett recept på att själv må dåligt. För att om du alltid jämför med andra så kan du alltid inom varje enskilt område i ditt liv, om du liksom om, om din grej är att bli stark. Du kan alltid mm. hitta någon jävel som är starkare. Och då är det den du börjar kolla på. Då är du helt plötsligt svag. Om, om du vill vara i form. Det finns alltid någon som är hårdare. Vill du vara rik? Det finns alltid folk som är rikare. Vill du vara ung? Vill du vara gammal? vill du vara... Alltså vad du än vill vara. Vad du än mm. vill ha. En stor bil, en snabb bil eller något sånt, Så finns det ju alltid folk som har mer av det. Och, mm. Så det kommer liksom bara vara en kamp där du alltid... Mår dåligt. Du kan liksom aldrig bli nöjd med någonting du har. Det, det är Nej. nästan omöjligt i så fall. Mm. Det, det är ju mm. ett recept på psykisk ohälsa att, att leva mm. så, tänker jag. Men mycket är det också. Det är ju det är, du är och någon rädsla för att det ska gå bättre någon för någon annan. Istället för mm. att så här helt ärligt, uppriktigt jag tycker till exempel att det är så jävla kul att det har gått så bra för dig och eh, Alex. Eh, för jag var ju med på mm. eh, när ni När ni lämnade där eh, så dels var jag med lite på ett hörn. Eh, eller ja, på hörn där. Eh, redan när ni var med och skrev lite och höll på att fota lite och sådär. Och sen blev det ju lite mer efter. Eh, men jag har reflekterat rätt mycket över det här och liksom... Ja, jag tyckte det var så här, fan vad coolt. De gör sin egen grej. Och jävlar vad bra det har blivit. Alltså, och nu, jag menar, nu, vad är det? Tio år senare? Tio år senare. Eller ja. Ännu ja, mer? Tio <laughs> ja, just det. Tio är det, ja. Ja. Ja, ja. Så, så är det still going. Och, och det är inget som bara har spikat och sen droppat av. Och det tycker jag, det är respekt. Alltså, Nej, bara snäll då. verkligen. Tack. Men Andreas, en fråga som jag aldrig har frågat tidigare. När eh, ni bestämde er eh, för er eran idé Mm. Var det främst en, en redaktionell idé eller hade ni även tankar att komma där ner idag redan från början Alltså egentligen, det var nog främst som du säger en redaktionell idé Alltså vi kom ju väldigt från det redaktionella mm, Och det, det, egentligen var det så här, samma sak där Då trodde ju, när vi lämnade, då var ju alla så Okej, okay, men när startar ni tidningen? För alla trodde liksom att det var en skenmanöver för att starta en tidning som skulle konkurrera med Botty. Oh, eh, vi kände väl, alltså anledningen till att vi började prata om det överhuvudtaget var ju att dels kände man väl att de, de tryckta tidningarna det var ju inget jätteuppsving. Alltså det var, det var ju bara en mm. fråga om nästan så okej, okay, hur länge kommer tidningen leva? Det var ju mm. värre för Alex än för mig, för han hamnade ju i massa situationer där de liksom så här, ja... Du får sparka en medarbetare. Mm, mm. Och, och det var ju folk. Han tyckte ju jättemycket om ja. alltså Så att det var ju något som sparkade ut barn. då mm. eh, och Det gillar ju inte. Det, det Livet gillar ju inte Det gäller nog ingen. Nej. Nej, det gillar ingen. Eh, och då var det väl så här att vi kände att amen, det vore kul att göra det här liksom mer digitalt. Och eh, sen kände vi oss också lite bundna om att när man gör en ting då har man liksom ett visst format. Om, om du mm. säger så här, ja men fan, jag vill liksom prata om... Eh, alla roliga grejer man, man kan laga av en banan så här, det får vi inte plats med vi måste ha in liksom och vi ska in det och det, alltså det är väldigt låst så att säga. Mm. Så vi kände så här, fan och, och vi kanske inte bara heller vill göra fitness om vi, vi vill göra styrkelyft eller crossfit eller strongman så vill vi kunna göra det och så var det ju så här att vi visste ju samtidigt att annonsmarknaden det hade vi ju märkt från Boddy att den är liksom... Den var redan då. Den var på då. väg att dö ut. Ja, liksom. den var på väg att dö. Och det var fortfarande så att folk också... Typ Bodys samsida den var ju stor. Med liksom ett stort forum och så. Egentligen mm. mycket större än tidningen mot slutet då. Men ändå så var ju folk Knappt beredda för att betala för att vara där. Det var fortfarande yeah. så att liksom en tryckt annons i tidningen, okej, okay, det, det kan vi betala något för. Men att liksom ha någon banner på en hemsida. Det var så. så då kände vi väl att liksom, det, alltså det kommer vara, vi kommer slita mer med att försöka få in annonspengar än vi kan hålla på med själva verksamheten. Mm. Så då tänkte vi, ja men då är det mycket bättre att finansiera med att göra, liksom med att göra produkter. För det kändes också som en så bra alternativ att man. Förstår du, man kunde välja att så här, man får lyssna på poddar, man får läsa artiklar, vad man vill göra. Vill du köpa produkter, tack så mycket. Vill du inte köpa produkter, läs gärna ändå. alltså det var härligt. Liksom. Fattar, ja. så, där. Så, så då gjorde vi det. Men det var ju inte tank Sen har det ju med åren då utvecklats till att, det finns att vi har mycket mer produkter. Från början hade mm. vi, liksom en, alltså, vi hade en smak på proteinpulver. Vi släppte kladdkaka från början. Mm. Ja, och så var det väl liksom... Hade vi kanske en BCA eller någonting? Och en V-T-shirt tror jag. Det var, det var liksom det vi hade. Ja. Men Andreas, hade ni då några förväntningar alls? Mm. Vår förhoppning var väl egentligen att det vore kul om man kunde göra det här som är så pass fritt att man styr själv och gör det man tycker är roligt och kan leva på det. Alltså mm. förstår du? Så att det ändå Aa. inte blir... Det, fick, det var ju också så här, jag hade ju inga barn och sådär, så, så jag kunde ju egentligen leva på liksom 5 spänn i månaden, om det knep så att säga. Alex ja, hade ju lite mer kostnader, mm. men det, hade, det var ju liksom, ja men det hade känts bra om man kunde betala hyran och allt där utan att vara svinnervös och ändå kunde göra det här. Det var ungefär ja, ja, ambitionen. Liksom, ja. Så att det var liksom aldrig så här, fan det var skönt att vi kunde tjäna massa miljoner mm. på det här. Och så, så liksom... Eh, så börjar vi leva på Bahamas istället och så skiter vi där. Alltså det var väldigt var Det fattar, det fattar. Ja. Var, var, varför jag frågar är ju generellt sett i branschen. I eh, alla fall på eh, de som är, men, lite, jobbar i en lite större skala. Då börjar du jobba med Forecast 5-10 år framåt. Och det blir ah, ah. Vä väldigt mycket i de aspekterna och inte så jättemycket drivet av passion och... Eh, känslostyrd verksamhet. Förstår ja, du vad jag menar? Och då, och, och då blir ju också förväntningarna därefter också. Ja, och jag tror att det är så svårt när man, om man ska göra någonting där man inte egentligen... Alltså för oss var ju målet att få göra det här. Alltså för mm. att vi tycker det är kul att spela in podd eller vi tycker mm. det är kul att ha en artikel. Och så, det, det var ju själva grejen. Om man, om man gör tvärtom A att Precis. vi tre kommer överens om att säga, fan, det, finns bra, liksom, eh, det finns ett bra tillfälle nu i speditionsbusinessen om vi köper, och så gör, om vi gör det bara i fem år så kan vi liksom casha ut. och så. Här. Då är det en helt annan grej. Det är själva jobbet som, ett, som ett straff, inte ett straff men, men någonting pissigt som vi får mm. genomlida för att sen få massa pengar. På något sätt då. Och, och det är ju svårare, alltså det är svår, dels tror jag det är svårare att lyckas så, för att mm. man gör ju ofta ett sämre jobb om det känns tråkigt. Eh, ja. det, dels så blir det liksom, nej jag vet inte, det, det, det blir, det fina om man tycker att det är roligt, då har man ju lyckats bara man får göra det. Mm. Alltså du behöver ja, liksom inte, det, det behöver inte bli att du tjänar sig så mycket, bara du får göra det, då är det ju en succé. Mm, för jag tänker att det är skillnad att göra en podd som du tycker är kul som gynnar din verksamhet. Exakt. Än att du måste göra en podd ja. för att det är det som trendar. Alla har Precis. en podd. Vi tar det exakt. Hyfsat det är bajsnönde podd liksom. Ja, ja exakt, exakt. Men en grej som jag noterat och jag, jag skulle vilja snacka om det det är att ni gjorde en resa. Som är 100 procent mot vad liksom branschstandard är. Som du säger, det är passionsdrivet, mm. det är nedskalat, fortfarande nedskalat i design, i uttryckssätt. Väldigt inkluderande. Jag kan ju säga att när ni kom då, var jag ju liksom på ett stort, stort bolag inom det här Besvängen. Ni tog ju, ni kramade segment som de inte tog tag i. Pinsätter. förstår du vad jag menar mm, mm, eh, hur liksom hur, var, var det också lite lite att ni tog det med en klackspark Eller var det väldigt liksom, genomtänkt att ta, ha den strategin alltså jag tror både och alltså, så här. ganska lite har det egentligen varit genomtänkt ska säga utan det, är, det är väl bara lite som det är väl som vi har känt i stunden alltså om, mm, du, om vi börjar med det här uttrycket att det har varit liksom ganska avskalad design och inte så mycket så. Här, alltså jag kände väl vi, både jag och Alex har ju varit i träningsbranschen väldigt länge innan. Mm. Och då känner jag att liksom, tendensen var att man började hela tiden uppa. Alltså förstå, ja. att man liksom, ja, ja. tar ta det här superanabolic-protein. <laughs> ja, ja, super alltså, och då är det nästan så här, hur mycket mer kan man uppa? Alltså mm. om, om, om, liksom, om jag står och skriker och så ska asken komma in och skrika ännu högre. Så kommer ner in bara, jävlar vad jag fram med megafonen, nu skriker jag. <laughs> då kände vi i samma fall... Det, det kommer liksom inte... Det är bättre att tvärtom. Vi, vi försöker göra det lugnt. Vi, vi kallade ju allt också bara så här... Vad står det på början står stå protein? Alltså... Ja, eller vassle liksom. liksom. Ja, ja jättesimpelt. Ja. Och, och, det var inte mega deff. Eh, Nej, vi fick liksom ta det så. Och på samma sätt var ju att... Vi tyckte också att så här... Vi hade ju hållit på så väldigt mycket primärt med fitness. Och det är liksom... Vi tyckte ju var kul också med med styrkelyft eller med strongman eller till och med med crossfit som alla tyckte var så jävla pissigt och, liksom, ja, ja, och då var det, för ta crossfit är ett så bra exempel för då, då var ju alla så sura på crossfit och det var liksom, framförallt då var ju folk sura på crossfit som själva kanske inte var så bra på bodybuilding eller så mm. bra på, på strongman och så här och då var det ju nästan lite komiskt där, där man såg då att de här tjejerna och killarna var liksom i de var, de var i större i bättre form och starkare än de här random människorna som på gym. På dem liksom. Exakt. Det är inte liksom en, en tungviksmästaren i bodybuilding. Inte en världsmästare i bänkpress och så. Självklart. Men det var inte heller de som klagade Rageade på liksom. ah, det. precis. Nej. Och så, så här, det här har hjälpt ganska mycket. Att de det har gått bra för, oavsett om det är fitness eller styrkelyft eller ström... De har liksom inte haft jättestort behov av att ute och tjafsa och säga att de andra är dåliga. För det är ju ingen som säger liksom att Jaha, den här tjejen hon har liksom världsrekord i knäböj. Då är det ju ingen som säger så att jävla vad dålig hon är. Alltså, hon behöver inte ens säga någonting nej, nej. Hon har inget behov av att säga att liksom crossfit är dåligt eller fitness är dåligt. Hon, hon går ju och kör världsrekord i knäböj. Det det. Ja, hon går och kör precis. fler böj som blir ännu Så är det lugnt. Men ni hade ju flera, jag kommer ihåg flera Tyngre klassiker: de här tävlingarna ni körde. Det mm. var ju en och annan crossfittare, om vi får kalla dem det, som var med och som faktiskt ja, ja. helt totalt dominerade. Och någonstans, jag skulle vilja se fler crossfitters, det är ju inom Strongman. Verkligen. Och strongwoman, för jävlar, då kan, då kan det bli svettigt. Det kan gå. Ja, ja. Men du, det är en komisk grej kring den här diskussionen- att nu händer ju det där mellan CrossFit och Hyrox. Ja, mobbar verkligen. Dem ja, rocks. ja. Exakt. Nej, men det blir alltid så. Och det, det här är väl bevis för att det här måste ju vara mänskligt. Alltså, jag tror att det är liksom en mänsklig tendens då, tyvärr. Att liksom, ska jag behålla, ska jag ha en position- då, då, då måste det vara så att er position måste ner. Om, om, mm. om jag kan få ner den, då kommer min gå upp. Alltså det oh, verkar nej. vara liksom det mänskliga ja. grundcykeln. Det är väl också typ av anledningar då, om man får vara så jävla filosofisk. Men eh, det här är väl egentligen anledningen till att åtminstone vara annat krig. Oh, alltså, ja. Förstår ni vad med Samma tendens. Ja, men ni är lite sämre. Ni är lite annorlunda. Ja. Ni gillar något annat. Och, Precis. Eller tvärtom. Du är lite för bra. Ah. Så att nu... Ja. <laughs> Så att, äh, ja, nej det är ju trist och jag tror ju att äh, alla skulle känna på på omvända. Men, men liksom long story short, så det, det, det har sällan varit planer utan en del i planen har ju alltid varit att så här, fan om, om vi gör de grejer vi tycker känns roliga, då hoppas vi att det kanske också blir okej. Okay. Alltså förstår ni vad jag menar? Istället för att göra, om vi tyckte det var jättetråkigt att arrangera Tyngre Classic, då hade den ju liksom troligtvis blivit väldigt dålig ja jag hade det blivit påtvingat på, på och fan sätt, liksom. och precis ja, så krysstat ja. det är mycket frågor men jag får blästa snart men jag har en grej <laughs> som jag, jag tänker är kul det är så här ni körde ju lite liksom, med hjärtat och ni provar er fram och uppenbarligen så funkar det bra men sen det kommer till en nivå där man behöver ha lite koll på vad som händer mm -hmm. och eh, när man integreras i liksom, Big Corporate hur funkar det två cowboys som måste anpassa sig till en mer strukturerad tillvaro? Ja, men jag tror faktiskt att vi, vi, har, liksom lite, vi har haft väldigt tur. Hur, alltså vi, I allt det här så ska man alltid vara så här att... Efter, om någonting har funkat då är det väldigt lätt att dra upp massa förklaringar att man bara, jo men du vet, jag hade planerat så smart oh, och så ja. hade jag den här, det här var bra det här var bra. Det är ju alltid jättemycket tur det är ju slump, du vet, du känner den Eller, för oss var det ju till exempel vi hade väldigt bra timing med både podd och när vi började med Instagram då var det ju fortfarande så att du kunde liksom om du postar intressanta saker bara på Instagram, då växte ju kontot liksom. Ja, ja, och, precis. och det var också så här, om du hade 10 000 följare och så lägger upp någonting som var bra så kollar du så här, hur många nots av det här? Ja, det är 8000 av dina följare och så är det 72 72000 till. Liksom mm, så. Ja, Idag är det ju så att om du har 100000 följare och du lägger upp något. Ja, då står det hur många nots har jag? Ja, 21000 av dina följare och 3 till. Det är ju nästan omöjligt Så det var ju liksom tur i tajmingen Och för oss blev det ju också så Vi, vi bör ju väl tid samarbeta med, med Nokko och Berbers och alla de här Och då kunde ju vi ganska snabbt få Ett läge där Där vi fortfarande kan Vi, vi är fortfarande idag ett, ett liksom helt fristående Bolag, Tyngra AB som sköter allt liksom, Redaktionellt och det där det inte finns något, Ingen vitamin well eller Nokko mm. eller någonting såhär Men så kunde vi samarbeta med dem. Vi hjälpte dem med marknadsföring, produktutveckling och sånt. Och, och de hjälpte oss med allt det här tråkiga. Oh, yeah. du vet, bokföring, kolla märkningar, ja, kvalitetskontroll. Ja, ja. när, när, när liksom en människa... Det här fattar man ju. Man tror ju att man kan ge, men är någon expert på till exempel regulatory? Ja, om ja, de exact, åker kolla en fabrik... Då, man själv åker och kollar en fabrik och säger... Ja, det här ser ju bra. Ut. Ja, fina färger här inne. Liksom. De har ju liksom 38 000 punkter där det är liksom ja, vänder du på pappret varje gång du, för det ska man göra. Man bara, jaha, ska man göra det? det vill säga. Så att det var liksom den typen av grejer. Och då hamnar vi i nästan en otroligt och förmånlig position där vi kunde fortsätta vara två cowboys mm. utan att liksom, och jag menar, jag jobbar ju Alex då, han sitter ju i Västerås så han jobbar ju bara hemma. Eh, jag, det händer väl att jag liksom åker ha honom möte med någon på Nocko eller någon på Barbäs. men men jag menar fem av sex dagar så att säga så är jag ju alltid hemma vilket är mm. tur då för jag ju 318 barn hemma. Eh, men, <laughs> men liksom, så, att, så att det har faktiskt gått att få till Bättre än man hade kunnat förvänta sig. Med mycket tur. Ja, jag fattar. Mm. fattar, Och det här med Cowboys, det är bara välmenat. För det vi ja. också. <laughs> ja, vi måste kolla på våra kepsar. Ja, precis. <laughs> <laughs> vi försöker. <laughs> Nej, men jag tycker det är så härligt att kunna bedriva saker med mer passion än bara ett eller nollor. ja. Sen så behöver det inte bara vara att man, man, man inte har koll på saker. Nej, Men man måste ha lite det kän, koll. <här> det, det känns bara som att så mycket är. Det ska vara så rationellt i många fall. Och det du förklarar att kunna bara skala av och förenkla saker och ting, och, och att man bara gör sin grej det man älskar, istället för hela tiden vrida huvudet vad alla andra gör. Ja, så, verkligen så, ja. Och, och samma sak så här, Jag tror också att man, man, man kan hamna för mycket i de här excelsnurna Alltså, om man direkt börjar tänka business, och så säger någon till dig att liksom så här: Men vet du, eh, proteinpulver, jävligt dålig marginal. Vilket det ju är, mm. det vet ju alla som har <laughs> ja, på ja. proteinpulver. Men så säger någon, så Ja, nej, men istället så här, Den här eh, socker är bra och marginal. Och så känner mm. du sig jag, jag gillar inte socker. Ah, ja, men jag får väl sälja det om det är det som är bra marginal. Alltså, man kommer skjuta sig i foten. Om man liksom väljer... Du är bättre att välja det där. Nej, men vi får väl ta den där pissmarginalen. Alltså, om, mm. om man nu tror på det... Och jag menar inte så här... Självklart är det så att... Om jag inte gillar... Jag gillar till exempel inte körsbär speciellt mycket. Om det var så att alla hörde av med till mig och sa så här... Fan, allt vi vill är att ni släpper ett vassle som smakar körsbär. Ja, då kommer ju släppa ett vassle som smakar körsbär. Alltså jag menar inte att jag måste älska varje produkt, men en bra utgångspunkt är ju så här: om man gör produkter som man själva tycker är okej, okay, mm, på olika sätt. Och tro på dem också. Liksom. Och tro på dem. Då kommer det oftast, för det första bli bättre, och sen gå bättre. Och en så underskattad grej också, att om man bara gör försöker man vara liksom så transparent man kan, alltså säga vad fan det är man säljer, och, och liksom, då kan man ofta sova ganska gott också. Alltså det mm, finns ju, mm. Vi vet ju från, från kostnadsbranschen så, så finns det ju exempel på där liksom folk... Eh, då, man blandar i skummjölkspulver. Ja, ja, ja, liksom. Alltså ja, vad som helst för att förbättra marginal. Och, och det är så här... Skummjölk tycker jag är ett bra exempel. För det är ju någonting som inte är farligt. Alltså det vill säga om du inte är- väldigt laktosintolerant eller något. Som om du dricker en proteindrink- och så har någon blandat i 30% skummjölkspulver. Det kommer du aldrig märka skillnaden, möjligtvis efter en... det är ju inte så att om du dricker en vassle du känner, fan, tre centimeter extra på högerarmen, det var så för... alltså så, så här, det precis. kan man inte märka liksom. och, då är... och, och du kommer inte heller bli sjuk av det, det är inte rottgift då kan man liksom tycka att ja, men det här är okej, då tjänar vi mycket mer pengar men problemet är att då måste man ju leva med att så här, fan, bara inte någon kommer på det här med skumhjölken mm, mm. och då blir det ju skitjobbigt Alltså det blir ju ett jävla jobbigt tillvaro så om man bara försöker liksom så här: och man kan ju ändå göra fel alltså förstår ni vad jag menar, man kan ju säga något fel, göra något fel, man kan släppa en smak som blir äcklig, man trodde att den var god när man smakade och såhär, men då är det åtminstone ärligt, då, då är det ju bara alltså då, det kan man ju leva med på något sätt men det här, det, det är jobbigt att hålla på med grejer man inte själv tror är okej okay, Okej okay med fixar. liksom, jag ja, absolut det var, mm. å, kör. Men jag har en liten äh, fundering, ähm... Man, nu bara undrar lite så här, det tror jag många undrar också, vad exakt är din position i företaget idag? Och, och Alex, är han kvar? Han syns inte lika mycket, eh, men det, det är troligtvis självvalt. Eh, men eh, vi saknar honom lite såklart, men, ja, ja. men det ser man i alla fall. Och nu menar jag ju, då är det ju sociala medier mest Just det. Eh, man ser liksom. Men berätta lite om hur det ser ut idag. Alltså... Vad gör du, Andreas? Ja, vad gör jag? Ja, det undrar jag också. Ja. Mest byter jag Böjer. Alltså, det är väl den huvudsakliga verksamheten. Men du får inte betalt för det, dock. Nej, exakt. Nej. Jag borde få. Det är det jag verkligen borde få betalt för. Det är det, det, är det riktiga jobbet. Ja, du har ju barnbidrag i och för sig, men. Exakt. Det är det riktiga jobbet. Nej, men alltså, jag är väl då ändå. Jag är ju formellt sett vd. Då. Det, vi har väl haft liksom uppdelningen från början. att Jag är ju då ekonom i grunden. Så jag har väl tagit lite mer av själva företagsgrejerna. Alltså, ska vi köpa in det här? Är det här för dyrt? Alltså så, eller är det liksom de grejerna? För Alex är ju generellt så här Alex skulle ju alltid vilja köpa in allt det dyraste och gärna ge bort det. Mm. Alltså det vill säga jag säger Vi är en ny om du köper om du köper en påse vassleprotein får du också med en guldtacka faktiskt vi bjudet på. Då hade Alex varit jätteglad. Det här är kanon. Liksom du får ett jättedyrt vin ihop med varje börk du köper. så så att jag har ändå fått vara den som säger så här, men det har vi inte, vi har inte råd. Vi ge bort en guldtacka tyvärr. Så att Alex huvud där haft lite men Han var ju chefektör då för Body innan. Så han har ju haft det mer redaktionella ansvaret i det att han har liksom fått vara den som lägger upp artiklar försöker läsa, göra sådana grejer. Eh, han har också tagit lite större ansvar vad gäller events överhuvudtaget och då menar jag i stort och smått, det är klart alltså, vi kanske lägger upp tyngd klassiker då, det, det är ju sådana som har stora events som tar mycket tid, men det är ju också funnits, det, det finns ju också mycket mindre events. Alltså du vet att eh, Åka ut och bjud på bars på Ica, mm. typ, eller mm. hålla en markliftsworkshop just på ett gym. Mm. Sådana grejer har jag antagit mycket mer. Eh, och det här med just de sociala medierna, att när det är Instagram och sånt så är det ju väl mer att han bor ju i Västerås. Då. Eh, så att de här blir ofta, när vi gör en reklamfilm, då är det ju ofta att jag och Viktor åker vara på samma ställe samtidigt. Så, ska, vi spela in, ska vi göra en reklamfilm och så gör vi så. Liksom, så att, äh, så att det, det är liksom mer av praktiska skäl. Han han ganska sällan är med. Där. Så att han, är, han är fortfarande äh, aktiv. Han, han, äh, men han går ju mot det han själv kallar passionärsåldern. Äh, men jag tror aldrig att han. Det kommer, alltså, för både mig och jag, till exempel då att vi gör podden. Det är ju ingen av oss som känner som. Äh, jobb liksom. alltså det tycker vi är kul och det är också ett sätt där, där vi får umgås, alltså jag och Alex för att eh, tidigare liksom innan man hade barn och så, då kunde man ju ringa folk, alltså bara snacka lite skit alltså man kunde säga, ah, ska nu läget inte ha något ärende överhuvudtaget mm. Mm. bara kolla läget en halvtimme liksom. mm. det går ju inte nu så då Nej, måste precis, man liksom ha, så. då måste man ja. ha en ursäkt. nu ska <laughs> vi spela in en podd så att, så jag tror vi kommer väl göra den där podden till vi dör antagligen, oavsett hur mycket annat eh, vi gör i företaget men, men eh, så att Alex är delaktig fortfarande är, är väl liksom eh, ja men, men har väl kunnat styra upp tillvaron allt mer som det passar, han är ju farfar nu också så mm. han har ju sådana mm. ansvar påtaganden, liksom. ja, ja, exakt men jag tänkte på en grej mm. i början, och det säkert nu också så var varumärket och företaget väldigt starkt förknippat med dig och Alex som personer. Mm -mm. Har det kopplingen förändrats något över tid? Alltså i folks huvud alltså. Du vet, i, i nåns förstår jag, jag tänker? Ja, nej men absolut. Jag tror att när vi började så var det ju liksom Ja, men vi, hade, vi kom ju från Body och, och de som kände till oss kände ju till oss därifrån på olika sätt, om det var podd eller om det var liksom i själva tidningen och eh, då var det ju rätt mycket att, att vi gjorde och då, då var det ju också så mycket mindre, alltså om det är liksom är det 50 personer som handlar det, det märkte man ju också. Om någon hörde av så, och sa liksom att eh, fan, postbilen hade skadat mitt paket. Hej Andreas! Alltså mm. sådär. Det var ja, ja, liksom så liksom. liksom sådär. Eh, och det är klart att nu kan ju massa folk handla som inte har någon aning om vilka vi är. Mm. Så att, eh, ja, precis. så att, Så att på ett sätt, har, för varje steg man växer så blir det nästan automatiskt att det går ett steg ifrån. Ett ja, ja, Men jag tror fortfarande att fortsatt är det ju liksom, eh, vi har ju aldrig förändrat liksom själva grundidén eller hur vi ser på det. Och fortfarande mm. är det liksom, vill vi göra det här? Eller, men, men sen har vi ju fått in olika människor, som Viktor till exempel. Ja, precis. precis. Mm. Men jag tänkte, ni var ju också mycket mer ute på events, eh, och, och, och det gör ju också att... Om man är brandad och man uh -huh. är avsändare så blir det ju ja, han med skägget. Det är ju uh -huh. Alex. <laughs> <Exakt>. <laughs> och ju mer det där nyser, ju mer det där distanseras så blir det ju de som var 11 då, som är 18 idag de kanske inte ens vet vem Alex är. Mm. Fast nej. de älskar du vet uh -huh. är. Ja, nej, men precis. Nej, men Så är det ju. Och vi var, dels var det för att man hade mer tid men sen var det ju också som till, det, det finns liksom olika... Alltså när man det är folk inte vet det, när man har en sån här tävling till exempel så är det ju alltid det kostar ju så sjukt mycket tid inte minst för att man blir liksom alltid helt nästan oavsett vilken sport vi talar om nu- i inom styrketräningen mm. så blir man alltid involverad i någon slags förbundspolitik. Då. Vare sig du vill eller inte. Du behöver liksom inte mm. ha någon ställningstagande. Mm. Är det fitness, då är det förbund. Är det styrkelyft, då är det förbund. Är det crossfit, då är det något företag som stämmer det- om det inte är rätt. Är det strongman, ja, då ska du också förhålla dig- till olika styrgrupper och så här. Så att, och det där, alltså just att pilla med det- det tar nästan mer tid än själva tävlingarna. Alltså mm, du ska få olika sanktioner mm, mm. och tar du sanktion av den då blir du bandlyst från den ena. Yeah, vi no, var ju ett tag... Det. Ni minns ju <laughs> kanske att vi var persona någon grata. Ja, ja jag kommer ihåg det ett tag. Ja. Ja. Det ja, liksom, jag orkar inte ens. Ja. Nej, men, Och ja. den var ju... Det ska man komma ihåg. Det, det framstyr som roligt nu. Men, men liksom ja. det var ju alltså för att vi hade pratat om... Vi hade ju inte haft någon tävling än. Vi hade pratat om att arrangera en tävling utan förbund. Mm. Alltså inte för att konkurrera Ja, ja mm. vi frittigt, jag fattar. Ska vi inte göra en tävling utan förbund så får alla bara vara med. Mm. Alltså, mm. Sådär. Mm. Ja, precis. Ja, och då var det ju så här... Ja, då var vi ju personerna som alltså var en tyngre bestraffning än till exempel för överträd. Det här var liksom fem års tid. <laughs> mm. Man fick inte vara nära någon av tävlingslokalerna. Ah, det var ju väldigt Ja, det var herregud. känsligt det där. Ja. Men, men, men förlåt, jag måste... Att gå utanför ramarna som mm. en bransch hittar på själv, tror du det gör att det, folk i omgivningen blir nervösa? Jag gissar det. Alltså, säger: Du är, är bekväm med ramar om vi säger att så här funkar det. Och så liksom, då är det bekvämt att det funkar på ett visst sätt. Vi vet mm. liksom. Och om det helt plötsligt kommer någon annan så kommer liksom lot och göra något helt annat, då måste vi säga vänta ett tag hur är det här? Alltså det blir mm. jobbigt så att jag, jag tror att det kan göra folk nervösa och sen kan det väl liksom jag vet inte, jag, jag tror så här. folk kan ju alltid irritera sig på, på allt på något sätt. Jo, jo, alltså, såklart. såklart. Men, men liksom, vi har väl försökt jag alltid tyckt det har varit en liksom lite tillgång att vi, vi har ju själva, vi är ju alltid gillat styrket men i, varken jag eller Alex har ju någon gång varit liksom Ja, sådana som har varit aktuella för att ställa oss på en scen vi har liksom inte, vi har aldrig heller gått ut med att eh, ja du vet, jag, jag är liksom den starkaste eller jag är en grövställ och här och då har man inte haft så mycket att leva upp till mm. alltså förstår ni, jag, jag, jag, jag känner ibland det, ja. att folk har blivit tvungna det här är ju varit det jobbiga upplever jag för folk som har själva varit liksom modellen för sitt eget märke och så yeah. har de haft den här pressen att fan jag måste Alltid se till att vara i form mm. För tänk om jag kommer off-season Då tror folk att jag plötsligt att mitt proteinpulver Inte funkar ja, Och så Ja, blir fattar, liksom, ja. ja det där mm. Så det har varit lite befriande att vi ändå har varit lite Offside i det här mm. Alltså vi är typ mm. träna för att det är kul Ja <laughs> exakt fast det är ändå en hel del grejer eh, Som Nej. Ni har valt att gå egen väg typ, såhär, ja, men Ni har inte behövt anpassa er Efter några andra, ni har egen försäljning Ni har avskalat branding Uh, som jag brukar kalla är det väldigt folkliga du vet? Mm -mm. och så har du allt annat som är väldigt inboxat, okej okay, det måste mm. säljas till det här, det måste vara så här uh, man får inte samarbeta med det där, du vet, så här. vilket gör om någon kanske kommer att göra en an, tvärt emot en hel bransch det tror jag det, och, och, och som förmodligen, eller förmodligen som uppenbarligen lyckas, mm. kan ju vara säkert jobbigt för, för när, när, när en, en, en struktur som är redan satt Mm. Absolut Nej, men, och, och jag kan ju bli nästan lite så här mot som alltså, folk säger så här För så här var det ju till exempel då Om man kollar styrkelyftet Då var det ju att tag så att De skulle ju praktiskt taget inte Alltså få befinna sig Om du var landslagslyftare ja, Då fick precis. du liksom inte vara på en fitnesstävling eh, Och motiveringen då indirekt var att Om de här inte är dopningtestade nu De som står på scenen Då kan någon av dem vara dopade Alltså vi vet ju inte det. Det är inte, att det, det säga, det är inte folk som åkte dit i dopningtest utan det kan vara. Det, är så, det kan vara. Det <laughs> på samma sätt som om vi går på gatan på stan då kommer vi träffa ganska många som inte i dopningtestade den dagen liksom. mm. Och då vet jag inte så här, då antar jag att man tänker att det är smitt Alltså förstår du, att jag... Att, om, jag att, mig, om du har på mig, du på mig. förstår du, att jag... Är, jag menar det, jag sitter här nu dopad och så är det liksom så här, fan, nu gjorde ni podd med Andreas han var ju inte dopningtestad på länge då är risken att ni... Nu är ni två dopade, alltså från den podden mm. och det var ju liksom så här det där tyckte jag ju var så befängt. Så då blir man ju nästan tvungen att ha styrkelivstävlingar ihop med fitnesstävlingar bara för att jävla. Alltså. Bara för att. det Fan vad äh, roligt. <mär nói> äh, nu har jag två grejer här. Så ja ni bara pratar. Eller jag ska bara, det, det är vi här för. Men, äh, mycket har ju gått så bra. Bara, ja, men det är, vi köper magkänsla. Liksom. Allt har bara flyttat på. Vi hade tur, vi hade timing. Har ni haft otur? Har ni gjort något misstag? Finns det något så här kul som ni kan dela med er? Som också, man förstår att ni ändå är mänskliga. Liksom? Ja, men alltså vår vår största mina skulle jag säga var den i och för sig inte riktigt vårt fel tycker jag men ändå det var ju när vi bytte fabrik alltså vi började med en fabrik som var jätteduktiga på smaker och duktiga så men den var ganska liten liksom och så bytte det var inte vi som ville byta utan de blev uppköpta av en stor fabrik i Skåne som liksom gjorde väldigt seriösa alltså de var det allt vad de gjorde de hade liksom läkemedel de hade gjort allt möjligt så det var inget det fanns liksom inget oseriöst de kunde allting men de hade inte gjort kosteskott innan och då ledde det till att då, vi började märka efter ett tag att så här, det är någonting som är off här och då hade de använt för grovkornigt sötningsmedel så det löstes inte så att om du hade liksom om du tog en vasslekladdkaka så smakade den helt osötad. Alltså inte lite ja, sött, utan helt osött. Men när i processen kom ni på det redan när han hade tryckt upp tryckt, eller liksom fyllt upp 5 000 burkar eller var det ja, på teststaten? Ja, när, <laughs> när allt var på lager. Och problemet där med sötma då, så blir det ju så att det är inte bara liksom att det blir mindre sött, utan det blir ju smakförändrande. Alltså det blir ju inte gott. Alltså det blir inte, Nej. ska inte säga att det blir liksom äckligt, för, för det här är fördelen med mjölkprotein, om man tar ett naturellt vassle till exempel, då är ju inte det äckligt, det är ju mm. bara ingenting alltså förstår ja, ni vad precis. jag menar? Mm. Så att det blir inte äckligt, det är inte som om man skulle ha en EAA och inte ja, ha arom, precis. det skulle ju vara vd men men det här är liksom lugnt men däremot gick det ju inte att sälja alltså mm. för att det var ju det var ju uppenbarligen fel mm. och det, det här var liksom ganska och då fick vi ju fatta det beslutet att Ja, men vi får väl ha tomt på lagret då. För allt var liksom uppproducerat. Mm. Eh, så vi hade ju inget att sälja på typ fem månader i princip. Åh, oh, eh, Den ja. är svettig, alltså. Ja, den var vi hade ju, Det fanns några liksom burkar som var gjorda sen tidigare. Så här, men inga av storkällarna, för de var liksom slut. Eh, och det var ju en ganska tuff... Oh, det mycket Det så tappas mm. där liksom. Exakt! Och så här. Då, då hade vi tur att vi hade det här samarbetet med Nock och dem som tyckte mm. att ah, men ni är ju ändå viktiga. Vi, vi kan väl liksom. Vi kan väl hålla det här going på något sätt då. <här> ah. för, för att annars så är det ju. Annars hade ju det. Vi var ju ganska nya då. Det jag kommer inte ihåg om det var efter kanske så här två, tre år. Alltså något sånt. Ah. Eh, så att eh, det, den var ju, och, och lärdomen där var väl att. Då ska man ju veta att vi hade ju naturligtvis smakat alla samp, Alltså vi hade ju testat det. Ah, ja, att... Men det var i produktions... Det var ju produktions... Mm, ja, i produktions... Att, och, liksom. och, och vi hade ju inte lagret... Lagret var ju liksom inte hemma i min källare. Så att det tog ju ändå ett tag innan... Mm, ja. det, det, förstår ni, vi provsmakade de burkarna mm. liksom. Mm. Eh, mm. Så att eh, det var väl den största, mest allvarliga skulle jag säga kommersiella liksom, minan mm. eh, annars har vi säkert gjort Massa, vi har gjort den här en grej till exempel vi har på, det här kan jag verkligen tipsa alla om som har, särskilt som har någon företag som är sjukt farligt det är att man utan att tänka på det repostar ett klipp, alltså du, du, någon ja, ja. Liksom lägger upp med, med sitt brand alltså, mm. och så visar de så, titta här är jag liksom på gymmet jag har de här troserna på mig. De är skitbra. bra så här. Och du bara, fan, vad kul! Det här ska, jag, det här lägger jag upp. Liksom. För det var ju roligt att någon tyckte om dem. Så tänker du inte på att om man skruvar upp volymen på det där klippet. Så i bakgrunden på en högtalare så, fan, är, är det lite gaga jag hör. Ja, och då, ja, exakt, ja. numera, så har ju liksom alla de här stora skibbolagen. Alltså en stor del ja, av. De är robotar business, som läser. Ja, av, liksom AI-robotar som bara ligger och läser. Och så kommer det sen ett brev som säger så här. Och de gör gärna den här också, att de väntar. För ju, alltså, de vill, ju längre du har använt det här, mm. desto mer pengar kan de kräva. Alltså det vill säga, om du lägger upp ja, det precis. idag och jag säger så här du har lagt upp det här som är, som är min rätt musikrättighet då, är det inte, då kan jag inte argumentera för att skadan är så mycket värd. Men om jag kan vänta, det, sitta trygg i båten, dokumentera att du har lagt upp det här mm och så ligger det någonstans långt det autopostas till din Facebook det ligger kvar mm. liksom från fyra år tillbaka så säger du eh, de här fyra klippen eh, de är borta nu men jag har dokumenterat att du hade dem mellan de här tiden, nu skulle jag gärna vilja ha 800 000 spännande mm. och, och det har inte, och då kan ju vara så irriterande för en sak i om du har tänkt så. Här, fan om vi bara börjar tjuva använda Lady Gagas låtar, då kan vi sälja dubbelt så många trosor, alltså då är det ändå någonting där du säger så här okej, jag får betala den här boten men jag fick det här lyftet. Så här. Men det här är någonting som var helt ja, onbekommande. Ja, du repostar för att du tänkte så här, fan, nu var hon snäll och la upp, ja. då vill jag liksom mm -hmm. som en tumme upp till henne. Ja, precis. <laughs> så att den till alla då, som har någon, och det är primärt om man har ett företag. för precis. Ja, var jävligt noggranna, framförallt med ljuden. För mm -hmm. även om man tror till och med att så här, jo men det här verkar vara nej. <laughs> alltså de kommer liksom they're ja. gonna find you in time. Ja, så en, den är en... giftig. Men det är bra tips. Uh... Ja, det är riktigt bra. Jag kan säga att sådana situationer vill du inte hamna i, I när det kommer från tyskar. Nej, för för, för att dig <laughs> ja, för ramstein i bakgrunden. Ja, <laughs> ja för, för, för, för tyskar där jobbar advokaterna gratis tills de har vunnit caset som splittar, ja. så får betalt bra. när de har vunnit. Ja, mm -hmm. yep. Jag hade sånt på mitt förra jobb där en person av misstag hade äh, repostat, precis som du som berättar, ja. för att göra den här killen en tjänst. Ja, ah, såklart. Att han, får, han får en exponering. Visst. Och då blev killen arg och tänkte, äh, det här är ju ett stort bolag med massa, massa pengar så jag kan ju tjäna pengar på det. Precis. De stämde, skulle han ha pengar för att vi hade ett kommersiellt intresse av hans content ja. så. Men så ja, man ska passa sig för det. Nej, men det är jättemycket och vi har ju fått ända, vi har ju förut haft massa videos från olika tävlingar. Alltså inte ja. bara fitness tävlingar, men musik och h. Ja, och... musik i bakgrunden, någon DJ som spelar, du vet, så här, Vi har ju fått rensa så sjukt mycket. Eh, och det är säkert någonting kvar, du vet, som vi inte ens vi, Det är ju liksom Facebook-grejen ligger från 2014. Mm. Där det är liksom någon stor biceps curls. Och så, alltså sådär. Yeah. Eh, så, så att den, den grejen är verkligen... Eh, den, är, den är giftig. <laughs> så där ska man vara försiktig. Yeah. Men låt oss, låt oss koppla åt det lite till där vi började. För jag tror ändå att det fortfarande kanske är, är folk som är lite nyfikna på hela grejen. Och det var ju faktiskt så här att... Um, och där, här vill jag alltså lyfta dig och uh, Alex uh, Andreas, att, att liksom vi, uh, jag och Arskan är ju som vi är, vi är också som vi sa här, vi är ju två cowboys liksom, vi vill göra våran grej, uh, och någonstans så uh, Arskan har är varit med med tyngre i uh, åtta år, eller sju, sju åtta år var, var, var det nu var, och jag har varit ett med, gång, jag. Ja, jag var med ett och ett halvt ungefär eh, på slutet här. Känns uh, ju som du har alltid varit med, på, på något sätt. Uh -huh. Ja men det är fint, <laughs> men det har jag ju, jag har ju varit med lite här och var ändå, uh -huh. som sagt happy family, men mm. Eh, och sen så sa vi ju bara det, det enda var ju egentligen att vi ville testa att stå på egna ben. Vi ville liksom hoppa ur fågelbot. Eh, och en sak som var så jäkla fin där, vet jag, 1-1, ett, ett, eh, det var ju liksom att eh, Askan kom till dig och, och sa, typ, sa typ det, att, men vi, eller jag, eller ja, vi skulle vilja testa att stå på egna ben. Du bara, okej. Okay. Ja, ja. <laughs> och sen, eh, nummer två var ju också en jättefin grej, eh, och det vet jag inte om du var involverad i eller inte, men jag hade ju kontakt med Markus som, som klipper avsnitten också och för då hade jag varit i kontakt med det här gällande det här först och, och mer för det var ju hans podd mm. eh, och alltså tyngre old och då så, så sa, sa Markus sänt till mig bara att eh, jag vet inte vad du ska göra Linnéa eh, men om du inte har någon podd att gå till så. Då kanske vi kan fixa en podd tyngre hos dig. Och det är så ja. det här jag menar. Det är så himla fint allting. Att, och nu var det inte så. För nu var jag ju med, med på det här. Då. Och det är också så här, det är också helt okej. Okay. Det är kul. Och så här, och också så här, bara, men välkommen tillbaka om ni liksom jo, känner självklart. för det. Alltså det. Och det alltså jag vill verkligen lyfta det. För att någonstans så... Alltså entreprenörer som vi är... Så, så vill man, man får sina idéer och man vill liksom, ja ah, men nu kör vi det här liksom och så, så gör vi det, men det är liksom all good, lycka till, vi hörs, vi ses vi hittar på något tillsammans, vi kör ja. en podd ihop eller liksom, så det där vill jag bara återigen, jag vill bara lyfta er och säga att det, det är guld och jag vill se mer sånt, och det är därför jag verkligen ville understryka det här idag till alla som lyssnar Nej men alltså, och, och för mig så är det liksom så självklart för att här alltså jag menar vi har ju massor av poddar då. Och, och det är klart att Det finns en, en kommersiell grej Att de heter tyngre och så vidare Absolut Men någonstans känner jag liksom att Det är också lite att man försöker bidra Att det finns olika poddar Som täcker olika områden då. Och som alltså. Jag är inte ens säker på att det liksom är per definition så mycket sämre. Även om vi bara skulle se det strikt företagsmässigt. Jag skiter i vilka jag är polare med. Jag skulle bara... Alltså just att så här, att någon gör sin egen grej som man är också polare med. Som man kan samarbeta med. Mm. Är det ens, är det verkligen sämre än att de gör en grej hos en själv? Alltså det är inte självklart ens det. Förstår ni vad jag menar? Det, det är liksom så här, och, och, och, och sen blir det också så här, att gå runt i hela sitt liv och bara vara Företaget. Alltså att inte bry sig om. Liksom, vi, det, det blir ju, det är ju totalt fattigt liv, ju. Ja, alltså, jo, såklart, såklart. Men det är inte alla som tänker så. Ja, men du vet, ju fler man kan ha som man, som man liksom gillar, som mm. när man träffar dem på Starsjön. Vad kul att träffa henne, vad kul att mm. träffa honom. Mm, mm. Det, det, den tycker jag ju om. Mm. desto bättre är ju ens liv det är ju nästan den liksom, största tänk jag istället ha att omvända man känner så här, just det, vi hade ju ett bråk om, ja, jag vill inte släppa ja. jag vill inte släppa den där podden alltså, fan Långsint. vad gå ja. runt liksom, på stan och tänker hoppas jag inte träffa henne nu, för där har jag ett nytt bråk, alltså, ja, djur, nej. Skit, det är ju skitjobbigt <laughs> ja, ja. Jo, men, nej, men verkligen, men saker och ting har ju, kan ju ha tendens att cir liksom cirkulera tillbaka då är det alltid bra att var väldigt relationsdrivet. Att, att ha, ha bra relationer, det är ju den ena. Men det, som ni båda sa, så här, alltså, att folk utan att veta utgår ifrån att det behöver botta in och konflikt eh, vad det nu kan vara. Det så här, nej, det behöver det inte vara. Alltså. Kommunikation bara, så, så är det så jävla bra. Eh, men vi har börjat med en grej här. Eh, och det är att eh, föregående gäst som vi har spelat in med Får ställa en fråga till nästa gäst. En klassiker. Mm. Eh, så att den senaste som vi eh, spelade in med var en viss Martin som är väldigt känd. Som är också väldigt stor eh, bodybuilder i Sverige som du kan igen. Martin mm, mm. Eh, Och eh, han ställer frågan till dig. Eh, och sen ska du få ställa en fråga till nästa gäst utan att veta vem det är. Så, så frågan du ska fokusera på nu är. Vad är du tacksam, i, i ditt liv, eller tacksam för i ditt liv? Det är ju svårt att singla ut det till, till en enda grej. Då. Men det blir, alltså det tråkiga svaret är väl liksom att eh, jag, jag är ju, just nu på ett ställe där liksom alla i min familj och då räknar jag in liksom mamma och pappa och svär, och syskar. Jag har liksom ingen som är sjuk. Alltså mer än att någon kanske har feber <laughs> förkyld eller så förkyld. Och det blir liksom, alla de där grejerna blir... Allt annat om vi säger så att oh, det går bra med det här nu. Eller det går bra. Det, det, allt det sätts ju på vänt om det är och så att någon man bryr sig om i sjukt. Då kommer man på att säga, vänta, det är ingenting som spelar någon roll förutom det här. Det är bara mm, ja. det som spelar roll. Så att, det är liksom det första och det, och det är väl självklart i alla. Men sen är det väl det här just att jag, ju, om vi kopplar tillbaka till det här så är ju otroligt tacksam att jag liksom har fått göra och få göra någonting som är så pass kul och som en polare som Alex. För, för det här kan jag verkligen... Det är en stark rekommendation till alla. Om man ska starta någonting så är det så här... Har man någon som man lite delar värderingar med... Man behöver inte vara exakt samma. Men att man har samma grundvärderingar... Då är det sjukt skönt att göra något ihop. För att det är inte bara... Man brukar ofta säga så här... Ja, men om någonting går dåligt är det skönt att ha någon att luta sig mot. Men det är också om någonting går bra... Så är det kul att ha någon att dela det med. Och man kan liksom inte tjata... Även om du... Alltså med, med andra polare har du på att tjata... Att du vet, vi sålde jättemycket den här månaden. Hur intressant är det för dem? Liksom? Mm. Det, det är därför mm, det är ganska... Det är härligt om man har någon att kunna göra med. Så att, jag är ju väldigt tacksam a, a, att a, man liksom får möjlighet att göra det här. Och jag är också väldigt så där stor... Jag är ju stor flexibilitet i mitt liv. Alltså jag kan lägga upp det ganska mycket som jag själv vill... Vilket underlättar liksom, familjeliv och sånt ganska mycket. Efter det här ska jag direkt iväg på då jasaka Cup i Pingis. Där min son ska spela. Och så. Här. Och det hade inte varit självklart om jag hade ett jobb. Oavsett om det var liksom ett karriäristjobb. Att jag liksom, eh, jobbade på någon bank eller någonting. Eller, mm, att, precis, jag hade, eller att jag jobbar i en butik. eller att jag liksom Det är inte självklart att jag kunde styra tiden så mycket. Så att... Eh, det är fantastiskt förmånen Så det är jag väldigt tacksam för. Kan mm. säga. Ja, men det det jag är ett jag. svar. Och det är som sagt det enda sjuka vill att bli frisk. Exakt. Eh, men din fråga till nästa gäst. Du får inte veta kön eller vad de identifierar sig som. Eller, <laughs> eller någonting. <laughs> vad är din fråga? Ja, det här är ju väldigt intressant. Ja, men min fråga är nog. Ja, hur man ska... Hur man liksom ska lägga upp sitt liv och, och verkligen kunna fokusera på vad är det man själv... Vad är det just jag vill ha ut av livet? Så att man inte kollar för mycket på andras förväntningar. Jag tror att det här är någonting som vi alla gör oss skyldiga till. Att, vi, att, att på något sätt att man blir påverkad av Jaha, är det, så? det är det här man ska försöka uppnå. Man ska tjäna pengar eller man ska ha barn eller man ska inte ha barn. Man ska resa, man ska vara hemma, vad det nu är. Hur gör man för att liksom försöka ransaka sig själv och komma fram till att fan, jag är mest lycklig när jag håller på att odla blommor. Eller jag är mest lycklig när jag får väva. Hur gör man för att liksom, i dessa tider av sociala medier där man nås av allas perfekta liv och allt det de gör hur gör man för att liksom kunna vara, vara sann mot sig själv? Tror jag, det vore väldigt intressant att få höra en, en, ett tips om. Mm, då ska du få tips av det i framtiden. Fantastiskt. Ja. Se fram emot. <skratt> ja. Ja, det säger man riktigt grymt och riktigt story. Och ja. äh, den fortsätter ju. Så det är riktigt. Jag tycker, jag tycker det är jätteinspirerande att man gör äh, det man brinner för, och man är blivit. Jävligt... Mjuk som du Alex är inför allting och era framgångar också. Det, det är lite kul att se. Mm. Det är ganska många som snabbt också får hybris med lite framgång. Ja. <laughs> <laughs> Nej, det får jag säga tillbaka till er. Att, alltså, vi, nu är vi känt varandra alltså, länge, ju, alla mm. tre. Och, och jag tycker att ni har ju båda varit sådana som man alltid liksom har känt bara varit. Öppna för allt som är roligt. Alltså, jag eller som ni tycker om, eller liksom, och aldrig så här. Är det någonting som ni tycker om, ja, det här kan man göra, då bara gör man det. Alltså, så att det, det är därför allt det känns så okomplicerat, och jag känner liksom eh, att det alltid fortsätter komma att vara okomplicerat. För att det är på något sätt så, här, oavsett vad ni har gjort. Ni har ju hållit på med massa olika grejer. Alltså, för ni testar ju saker. Alltså, det har liksom varit. Hundra olika projekt och, och mm. i podcast, i, i videoformat, i olika företag, vad det nu kan vara. Så för mig här, liksom, och det var lite det du var inne på, Askan, det här med relationer. Att man istället för att se saker som att liksom. Ja, nu känner jag den som är på det företaget. Det är mycket bättre att man känner den. För för mig så har det ja. alltid varit så här, Precis, hundra <laughs> ja, procent. Ja. Det spelar liksom ingen roll vad ni gör. Om vi jobbar med, med, med motorcyklar eller med någonting annat. Så ever, känner jag, liksom, ja, ja, precis, då känner jag lika ja. mycket att jag kan ringa upp och säga fan, jag funderar på att göra en tävling i det här. Vill ni komma? Och om ni har tid då, då vet jag att ja, det, vara, det låter kul, vi kommer. <laughs> alltså förstår du? Ja, det... ja, absolut. <laughs> ja. men, men jag absolut. tror... Jag tror... Kommer man någon gång till en punkt där man inte hela tiden behöver hävda sig eller ha prestige i det man gör, så blir det jättemycket lättare med allting. Ja, troligtvis. Verkligen. Eh, tror jag. Eh, men det är samma som. Men så, alltså, till exempel det här med poddandet det gör mig för att jag tycker det är sjukt kul och det är värdet som vi förhoppningsvis kan addera till andra människor det är ju ingen tävling mellan min podd och din podd och mm. som, liksom, nej, nej. hur många avsnitt vi spottar ut eller hur coola gäster vi jag förstår vad man menar där nej, nej, men, nej, visst. Eh, man drivs av olika saker men jag tror som, som vi snackar om om man är prestigelös i det man gör och verkligen tycker det är jävligt kul oavsett vad man gör så blir allting blir så mycket enklare men poddande är ett jävla bra exempel för att du har hållit igång så länge som du har gjort alltså här ser man ju väldigt många som är så okej okay, vi startar en podd det här blir på vi satsar och så tänker de liksom att på något sätt, antingen ska jag ramla in lyssnare, väldigt många eller att det ska ramla in sponsorer eller att det ska göra något och generellt så gör du ju inte det Alltså, sär, särskilt nu finns det så många poddar Så att det är, liksom, är en som lyssnar Då får man ju vara glad alltså, För de kan ju lyssna på en hey. miljon andra ja, ja. 100, Det är liksom att starta en Instagram idag Det är inte så att du kommer få nej, följa det alltså så lätt, säger, liksom. Fan, här är en som ett Instagram-konto Det måste jag följa <laughs> Nej, men, <laughs> oh, nej, men och grejen är så här Om man då inte tycker att det här är kul Alltså då finns det ingen poäng Gör nej. inte, om du inte känner att så här Fan, det här är roligt, det här gör jag för att det är kul. Om någon lyssnar, om det kan ha någon annan fördel eller något sammanhang, jättebra. Men framförallt är det för att jag tycker det är kul. Annars tror jag inte det kommer funka. Alltså, det är omöjligt nästan. Det är liksom... Och man kommer aldrig ja. orka hålla upp det och ha intressanta liksom, samtal eller någonting. Exakt. Ja, men det kommer inte gå. Jag menar, sen den dagen, i... jag hade gått igång det här med Fredrik Då, det var att jag aldrig... Någonsin haft manus eller liksom, Nej. Jag, jag går på Mitt genuina intresse För ämnet eller personen mm -mm. Eh, Och då Som du säger Då landar det där det landar för, Förhoppningsvis landar det bra liksom. Det är ja. svårt att sitta och, och kallprata i Sju år liksom Om något <laughs> som är trist <laughs> Ni med Och plus att så här, Tror man att man ska tjäna pengar på det Så är det liksom så, om, om vi nu startar en fristående podd Här kommer folk att vilja sponsra sen jag menar förstår du hur många timmar du har har lagt på podda allt runt ja. omkring det är ju inte heller bara för att kunna podda om ett ämne då måste man ju ha något med det här ämnet att göra också mm. du kan ja, inte bara inte ovärdig, liksom. du, du måste ju någon gång kolla vad som händer inom det ämnet och så om, om vi skulle börja räkna till och med om man sen börjar ta in sponsorer och någon mm. säger så här, vet du du får 10 000 per avsnitt eller inte det skulle sluta med att säga vad är din timlön varit 14 spänn, alltså förstår du? det är liksom sådär så att, så att gör man det för pengarna det, Nej, är, det, likt, fel. Nej, det alltså, är fel val, gör någonting annat, jobba med liksom ja. <laughs> alltså, det är, jo, men, men, men ja, ja, det är som man det är, det är som man tror att du blir rik på bodybuilding exakt, precis alltså, det är ju typ samma valutor till Ja, penning, alltså. verkligen mm. Några Nej, det Några passpokaler liksom... och en hoodie senare liksom. Ja. Ja, men så det är som du säger, det är jättemycket mer av att man tycker det är kul. Ja. I uh... jag med bodybuilding är faktiskt skitbra för att Eller... det, det, det är ju samma sak där. Alltså, om du, ja, om du säger så här, fan, jag ska satsa mot scenen och så här, ja då ska det bara vara för att du tycker att det här är så jävla fastighet. Om du går dit av någon annan anledning, då är det 99,99% ,99 sannolikhet att du kommer bli gruvligt besviken. Liksom, ja, 100%. Det, det kommer inte vara... Alltså, det finns jättemånga som har stora armar. Det finns jättemånga i bra form. Alltså, det, det är liksom ja, bara så. Ja. Du måste tycka att det är kul, annars gör något annat. Gör det du tycker det är kul. Det är bättre. Om man tror också att du ska bli känd för få fame och folk ska ta... Det, det min sekunden du kliver av scenen och då pratar jag om bara din individuella uppvisning. Ja. Då, har folk då har folk glömt dig. Ja, ja visst. <laughs> Nej, men, och, och det här är ju någonting det här kommer ju tillbaka nu när man ser eh, sponsring och sånt idag. Jag menar, tidigare var det ganska simpelt. Alltså, innan sociala medier då funkade det ändå så att om, om vi tre var, körde en, en tävling i fitness och så vann Linnea Askan kom två och jag kom tre. då sa de liksom ja. Linnea, du har det här sponskontraktet nu du får kostnedskott för tusen kronor i månaden och så får du ut två huddis liksom. Askan, du får bara huddis och Andreas, du får inget kontrakt och sen helt plötsligt liksom, då, så började det komma in så, gammal, så här. och sen var det helt plötsligt att jag hade, jag kom, jag kom sist men jag hade en massa följare och då uppstod det att någon bara Fan, vet du, ska vi testa ge den där han är inte så bra form men alltså, folk tycker typ att han är fästlig vi skickar en huddi till honom och då började alla de här som vann de bara, men vänta nu det är jag som är den svenska mästaren alltså varför får inte mm. jag oh ja, oj oj oj vad man har sett det där exakt lite förut men ja nu, nu har du ju börjat liksom men, men det fanns ju en enklare man hör, så här är det ganska mycket fortfarande när folk hör av sig från sportvärlden mer då, kommer, mm. då får man ju med där man säger såhär ja jag är liksom eh, Sverige 2 i det här mm. och så är det någon du vet så, här, och man bara ja, alltså, och då tänker de alltid att sponsring. Det är liksom... Baserat på prestation. Ja, det funkar ungefär som att man skänker pengar till att barnen. Mm. Alltså för att jag bryr mig om typ frisbeegolf. Alltså vill jag skicka in pengar i frisbeegolf så att folk ska kunna spela frisbeegolf då. Äh, men så funkar ju inte. Sponsing i grunden ska ju vara att du säger så att jag vill sälja fler kapsar. Nu skickar jag mina kapsar till folk som kan visa upp dem. Mm. Och så kanske jag säljer fler kapsar. Om de sen har vunnit SM i frisbeegolf eller kommer sist- Whatever. Mm. <laughs> det spelar inte så stor roll då. Mm. Så att, uh, ja. Det är om det. Det är om det. Men det är en fin insikt. Uh, absolut. En fråga. Alltså, vi kan ju säkert snacka tre timmar. Men ja. jag tänkte bara en sista från min del. Då. Uh, om du kunde välja... Uh, skulle du vilja nästan... Skulle du vilja... Hela utvecklingen med sociala medier har ju mm. påverkat vår bransch ganska mycket. Ja. På många sätt, liksom. På både gott och ont. Men tror du att branschen hade mått bra om sociala medier inte fanns? Att det var mer old school? Alltså så här, delar av branschen hade mått bättre. Jag tror kanske att tävlingsverksamheten hade mått bättre. Om jag ska vara ärlig. Mm. Alltså själva tävlingarna. Mm. Att folk faktiskt hade dykt upp och kollat. och Det hade ja. varit mycket så publik. Så bekräftelsen och... där liksom. Istället Exakt. för varje dag liksom, ja. Folk hade också så här väldigt mycket... Talang nu om vi talar fitness Går ju förlorad För att de märker att så här, va fan, ska jag, alltså jag är i bra form mm. Jag får Mycket uppmärksamhet om jag drar med tröjan Och lägger upp en bild Varför ska mm. jag ta mig ännu bättre form Precis. För att ställa mig på en scen jämfört med en massa andra idioter Och sen ska jag liksom, det få i publiken Kanske inte ens ge mig tumme upp Om någon mm. domare säger att jag är jag dålig pengar, Nej exakt och, och där tror jag att det, det, det hade nog kunnat vara bättre så och, och jag kan ju sakna själv det här, alltså ni vet hur man, man kunde läsa amerikanska tidningar och fan nu är det ja, ja, där ja, ja. proffset dyka upp och Precis. hit och dit och så här, men samtidigt andra delar av branschen, jag, jag tycker att det, är, det det finns enormt mycket mer som jag har blivit bättre, alltså mm. Information, det är mycket lättare att börja. Du kan liksom, det, det, det finns mycket mer tillgängligt vad man liksom, hur man tränar. Det är mycket mer avdramatiserat, men liksom, det är helt okej okay att ta en proteindrink även om du inte är Mister Olympia. Det är ingen som ja, säger ja. vad fan är det här? <laughs> Skydd. Liksom. Eh, det är massa grejer som har blivit battade. Det är ju som vanligt på gott och ont. Men sen, sen så för min del personen så är det ju så att innan sociala medier så hade ju inte jag heller massa barn vilket gjorde att jag kunde ju lägga mycket mer tid på följare så att det är lätt för mig att lura mig och tänka att så här om, undrar om mitt intresse har minskat på grund av sociala medier det är nog mer att det har minskat för att jag har mindre tid alltså jag, vad jag, jag menar? Det, tidigare så var det ju så att om det var liksom. om, jag, om det kom en vad är det med bänkpress i Eskilstuna känner, varför åker jag inte förbi det är väl kul. Mm. Alltså, mm. Sådär. Ja, eller, eller fitness. Alltså, mm. så. Nu är det ju liksom en... Ska jag säga bara... Älskling, fan, jag måste dra, jag tänkte dra på det med bänkplats. Ska du vara eller någonting? Nej, nej. Jag tänkte bara kolla. Eh, ta de här fyra barnen. Have fun. Jag kommer tillbaka om åtta timmar. Typ. De, den är ju lite svårare då. Så, mm. att jag tror att, eh, så att det är gott och ont. Men jag ja, tror... Jag du vet ju, Asken, jag... vi ju om det. Man har ju ändå saknat det här. När ja, ja. det är SME bodybuilding. Mm. Jo, Inför det var liksom, folk träffades hela dagen Ja, och du vet så, hur ska det gå i minus 80? Det är ett sånt jävla mm. getingbo. Jag har inte sett Precis. Läffe sen liksom, förra årets tävling. <laughs> kommer han vara bra ens? Eller kommer du vet, det där. Man kan ja. ju sakna den. Ja, ja. Mystiken, jag saknar mystiken. Verkligen. Men varför jag ställde frågan till dig, det var är faktiskt mindre tankar kring din, liksom din personliga koppling men däremot, Andreas som verkställande direktör för Tyngres, ja. att, att jobba med sociala medier kopplat till din verksamhet eller vara beroende av det är helt annorlunda om den inte fanns. Ja, ja. Nej, men verkligen. Och jag tror vi hade ju alltså tyngres, tyngres liksom, att vi finns är ju helt beroende av att sociala medier kom. Annars hade vi ju aldrig kunnat nå ut. Ja, men den timingen var ju klockren. Ja, hade vi, hade vi börjat tidigare, alltså innan sociala medier, då hade det krävts något helt annat. Hade vi börjat ja. idag och skulle liksom slå igenom Ni vet, då behöver man ju säga så, okej, okay, vi måste köpa ads för 3 miljoner till att börja med Ja, ja, ja så exakt. Ja. Så, så att, Tyngre är ju liksom, har ju verkligen då Instagram och YouTube mm. och allt det här att tacka för sin existens egentligen. Ja, så att rent absolut. företagsmässigt så har det varit eh, 100% nödvändigt. Sen är det ju alltid lite läskigt då, kanske ännu mer för folk som är influencers, Så att en omgjord algoritm, alltså om du lever på att sälja Instagram-samarbeten eh, så du står på Instagram och så säljer du samarbeten och så bara gör de om helt plötsligt, vilket de har gjort hundra gånger, algoritmen ja. så att... Dina inlägg som tidigare nådde 300 000, pers når nu 30 000. Precis. Kom folk säga, vänta, hur mycket skulle du ha betalt, sa du? Nej, det kommer du ja, inte. Ja, få. precis. Sådär, så det är ju lite läskigt. Men, men äh, vi haft väl, det, det har varit väldigt tacksamt. Utan det hade. Jo, men såklart. Men jag tycker det som är lite, när man reflekterar över det, det som är lite. Äh, Svårt eller läskigt med den, den, den biten av det där det mm. att allting känns så artificiellt. Ja, äh, verkligen. Förstår du vad jag menar? Ja, ja. Och ja, men det, det är, det, är den. Ja. Det, och ännu mer nu såklart men oj, alltså, nu kan ju liksom det kommer väl bara bli värre för att nu, nu är det ju tur att man inte är mer känd för då hade det väl redan gjorts liksom, olika fake -videos, då. Av dig. ja mm. du vet <laughs> där man istället <laughs> proklamerar sin kärlek till nazismen eller någonting, alltså förstår du ja. <laughs> det är liksom ja, ja, äh, så att, men jag tror att just den grejen som du säger nu var ju liksom äkta och då, när man säger äkta då tänker man ju direkt på att det ska vara just där Manipulerade bilder och sånt, men det behöver ju inte ens vara det. Alltså, det kan vara riktiga bilder, men det är ju vad man väljer att visa. Och så här, och det, det blir ju väldigt svårt. Alltså, det, det blir ju helt klart värre. Det var ju det som var lite härligt. att Tidigare var det ju ändå så att, typ när man fick läsa i en tidning, då hade ju ändå tidningen sagt att ja, men vi har tagit in henne för att hon kan någonting om att träna ben. Det sätter ju någon kvalitets... Någon har ändå sagt att hon kan något om det. Vi kan lita... Jag säger inte att det ens var 100% rätt då. Men det ger någon typ av... Manifikation nu, liksom. ja, nu kan du vara vem fan som helst. Ja. <laughs> som har köpt följare. Typ. Alltså det spelar ingen roll. Så att ja. Ja, det var lite take på det Men återigen Andreas, sjukt kul. Uh, och super alltid roligt. när vi snackar Det kan ta flera timmar om ja, ja. <laughs> Vi gör om det sen i vår podd Vi kör en, en repris <laughs> en, en, en, rematch. en rematch Det var skit ja. skitbra Tack ja. som fan Andreas Tack så mycket Hälsa för att du fick Alice, vara med uh, Superroligt Och frugan uh, och Seyora. alla inblandade uh, <laughs> så, så hörs vi eller ses vi Någonstans Bovlinghallen troligtvis Kan bli <laughs> Exakt. Hej. Hej Hej